Sen kallade han till sig folket och sa Hör på mig allesammans Och försök att förstå Inget av det som kommer in i människan utifrån Kan göra henne oren Bara det som kommer ut ur människan Kan göra henne oren När han hade dragit sig undan hopen och kommit hem Frågade lärjungarna vad hade menat med denna bild. Han svarade. Har ni också svårt att fatta. Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån. Kan göra henne oren. Till det går inte in i hjärtat. Utan i magen. Och kommer sen ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren. Men han sa, det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Till inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna otukt, stöld, mod, äktenskapsbrott, själviskhet, onska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal. Högmod, förblindelse, allt detta onda kommer inifrån och gör människan orent.